Viä oli hyvä, hyvää olla jukko ja lasten. Synnäriä, ei oli hyvää olla jukko laste ja lassen. keskenen siöh, loppu kit, koret tun kahti. pitkimmettä jappät oli väillä, ja sen, piiruset yppäsit pitkimmettä silloin oli väillä, pääsei ja seliä. Markista oli kolme poika ja pellite jatka oli neljä. Pellite jatkate juusto ja se oli kunkinna ja kinnas. Pellite jatkate ja se oli kunkinna ja kinnas. Kuitenkin sitä piirrettiin noin neljänkymmenen Tellinen jatka se ja juus on osin, Kinta allori tehty. Fellisen jatka se juus on otsin, kinta allinetty ja tehty. Karloja oli pantu puoleksi, kollehmä kio. Eikä se tuopellinen jatkaa Ostanut fiiliä meille ja meille Eikä te tuopellinen jatkaa Ostanut fiiliä meille ja meille Kätki mennään nälin Meidän teille Laariin ylle se tynnöri häisti Rullailla Kaarin ylli se tynnörihæis Pirun lailla riakka ja riakka Kun se sieltæ kotia tuli Niin tantarinset jappat Aivan vaniton maailma Silmuta mutkin hellin kellin Aivan maailma mutkin Tuli kiva vesi velli. Aina vanua yli kulalla, että on pitä ja pitä. Aina vanua yli kulalla, että häitä nälä pitä ja pitä. ei sillä mitä ollut mie.